sexualitate între binecuvântare și blestem. O emisiune în care scoatem la lumină necesitatea curăției și arătăm urițenie blestemului în încercarea de a descoperi frumusețea binecuvântării divine. iată la o nouă ediție a emisiunii în care vorbim despre sexualitate. Vorbim despre intimitate, vorbim despre curăție. În seara aceasta, în concordanță cu timpul în care ne aflăm, vom vorbi despre ceea ce se întâmplă în capitolul acesta al sexualității într-o zi care este considerată o zi a iubirii sau simbolizând iubirea. Astăzi, după cum știți, probabil este celebrat în România și în alte țări Sfântul Valentin. Așa că, dacă vorbim de Sfântul Valentin, vorbim de o grămadă de chestii care mai de care mai comerciale, care de care mai pasionale, care ar trebui să simbolizeze teoretic iubirea. Adică, ce se întâmplă de regulă într-o zi de Valentine's Day ca să putem să înțelegem care este pericolul care ne paște și să putem înțelege uh, diferența dintre iubirea de plastic și iubirea uh, real. Într-o asemenea zi Nu trebuie să faceți un exerciziu de memorie foarte solicitant Ca să vă dați seama De fapt, trebuie doar să deschideți o pagină de internet Sau Facebook Sau un canal de televiziune Și să vedeți ce predomină într-o astfel de zi De regulă predomină pasiunea Predomină sexualitatea, senzualitatea inimiarele roșii Florile, tot felul de cadouri, lenjerii intime, culoarea roșie și alte chestii de genul ăsta. Dacă ne uităm la ce se întâmplă într-o zi de Valentine's Day, vom descoperi că se întâmplă și căsătorii pentru o zi. Un lucru deosebit de periculos, după părerea mea. Căsătorii pentru o zi, tot felul de distracții și de regulă, Valentine's Day se termină cu sex. În cele mai multe cazuri se termină cu sex. Așa că nu putem să nu abordăm o astfel de temă în această emisiune pentru că vrem să tragem un semnal de alarmă cu privire la pericolul care îi pândește pe cei care celebrează o astfel de zi. Sunt absolut convins că între voi, cei care ascultați, sunt mulți care aveți o prietenă sau un prieten și la fel sunteți mulți care sunteți căsătoriți. Acum haideți să analizăm puțin situația din cele două perspective. Hai să luăm prima dată pe cea mai ușoară, între ghilimele, și anume situația în care voi sunteți căsătoriți. Sunteți căsătoriți, tentația este foarte mare să celebrezi sau să vrei să celebrezi această zi. De regulă se întâmplă ca femeile să-și dorească, într-o asemenea zi, atențiile soților lor. În același timp, soții de regulă își doresc, într-o asemenea zi, să primească intimitate. Așa că cei doi au așteptări și de regulă nu prea își dau seama că au și anumite obligații într-o asemenea zi și tentația pentru asemenea lucruri este mult mai mare în, într-o zi de Valentine's Day. De altfel, nu ar trebui să fie așa. Ar trebui ca această preocupare pentru a împlini nevoile celuilalt să fie în fiecare zi a vieții noastre de căsătorie și nu doar într-o zi de Valentine's Day, deși sunt de acord că este bine ca uneori să se celebreze căsătoria, adică să fie anumite zile care sunt mai importante, cum ar fi ziua căsătoriei și alte zile importante, cum ar fi cele de nașterele soților, de exemplu. Sau, iată, s-a născut de curând o alternativă la Valentine's Day, săptămâna căsătoriei, o alternativă, zic eu, foarte bună. În săptămâna căsătoriei, 17 14 februarie, se celebrează căsătoria, nu dragostea de carton, nu iubiri din astea nelegalizate, nu. Se celebrează căsătoria și milităm pentru, pentru promovarea căsătoriei. Așa că, iată un alt timp în care puteți să celebrați într-un fel, să vă amintiți sau să faceți un fel de sărbătoare din căsnicia voastră și cred, sincer, cred că nu este greșit ca un cuplu să facă o zi importantă, o zi de sărbătoare în căsnicia lor la o anumită perioadă de timp, pentru că este foarte benefic pentru relația respectivă. Așadar, te trezești căsătorit, că te inundă pe Facebook și în viața reală tot felul de inimioare, tot felul de uh, maxime, care mai de care mai tâmpite, scuze de expresie, după părerea mea, care mai de care mai tâmpite, tot felul de lucruri ușoare, care nu cântăresc mult și uh, astea au un, un rol foarte important în stârnirea pasiunii. Pur și simplu te stârnește, uh, nu știu, hai să-i spunem sexual, hormonal, cum vreți dumneavoastră, te stârnește, să-ți dorești intimitate, să-ți dorești să ai parte de acele atenții, inimioare, floricele și așa mai departe. Nu este rău ca soțul și soția să, aibă, să se aibă în vedere unul pe celălalt în asemenea perioade, dar este rău dacă această sărbătoare este cea care dictează astfel de lucruri în viața noastră și mai ales dacă această sărbătoare ne face să gândim mai mult, mai mult din perspectiva, nu știu, emoțiilor, sentimentelor, pasiunii și mai puțin să gândim rațional. Atunci nu este în regulă. Să zicem că situația celor care sunt căsătoriți este una mai protejată, n-aș putea să spun mai fericită sau mai norocoasă. Nu, mai protejată pentru că dacă există dorință, există și cadrul în care se desfășoare chiar și intimitatea. În același timp există o altă categorie, nu, mai sunt două categorii, îmi revizuiesc mesajul pe care îl, îl concepusem într-un anumit fel, mai sunt două categorii, cea a persoanelor îndrăgostite, care au un partener, și cea a persoanelor singure și neîndrăgostite. Așa că le vom aborda pe ambele aceste două categorii. De departe, cea mai vulnerabilă categorie este cea a persoanelor îndrăgostite și necăsătorite. Persoanele îndrăgostite și necăsătorite tind să serbeze o astfel de zi și tind să se acordeze cu tot ceea ce se întâmplă în mass media, ceea ce promovează mass media într-o asemenea zi. Și de regulă, dacă promovează cadourile, își fac cadouri, dacă promovează inimioarele, își fac inimioare, dacă promovează lenjeria, își fac lenjerie, cadou, dacă promovează pasiunea, pasiune au și ei, dacă promovează sexul, sex au și ei. Și aici lucrurile se complică. Pentru că Scriptura interzice clar orice act sexual în afara căsătoriei și spune că acesta este păcat, inclusiv în cazul celor care oricum se vor căsători, chiar și în cazul celor care deja sunt logodiți. Dacă nu ai acel act al căsătoriei, acea uniune înaintea oamenilor și înaintea Lui Dumnezeu, Scriptura consideră că sexul este păcat. Așa că în, în conjunctura aceasta, în cazul în care avem două persoane îndrăgostite și... Aceste persoane sunt înfierbântate la propriu și la figurat de tot felul de chestii care se desfășoară în jurul lor. Tentația este foarte mare să treacă dincolo de anumite bariere care sunt menite să-i protejeze. Pur și simplu se trezesc luați de valul pasiunii și este foarte, foarte ușor să ajungi să, să treci dincolo de ceea ce este permis într-o asemenea sărbătoare. De aceea, vă recomand din toată inima celor care sunteți îndrăgostiți să vă luați câteva măsuri de protecție. Chiar dacă astăzi vă întâlniți și nu vă oprește nimeni să vă întâlniți, deși părerea mea este că poate ar trebui să fiți chiar contra curentului, dar chiar dacă astăzi vă îndrăgostiți, vă faceți un cadou mic, vă mai stați de vorbă, despărțiți-vă neaparat înainte de lăsarea întunericului. Despărțiți-vă, își duciți-vă fiecare la casa voastră și vedeți-vă de treburile voastre, pentru că prelungite acele stări de vorbă și acele mângâieri, atingeri pe care vi le permiteți, poți să, poți să vă trimită pe un teren foarte lunecos în care este greu să mai dai înapoi. De asta Scriptura ne-și îndeamnă să fugim de poftele tinereții, pentru că nu putem să cochetăm cu ele. Ne ducem spre ele, de la un moment dat pierdem controlul. Și nu poți să te crezi tu deștept sau deșteaptă, astfel încât în fața asemenea, unor asemenea ispite să încerci să lupți. Pentru că Scriptura spune clar că trebuie să fugim de ele. Și, și chiar dacă am rezistat, nu se merită efortul pe care îl facem pentru a rezista, este un timp pe care îl ierosim aiurea și ne chinuim. Rezistăm, dar ne chinuim unul pe altul. Așa că vă recomand mai degrabă să vă despărțiți mai devreme seara asta și să nu rămâneți prea multă vreme împreună. Aveți voi timp să recuperați, nu mă îndoiesc eu de lucrul acesta. Mare atenție să nu cădeți în capcana aceasta a ceea ce promovează mass media. Dacă vă uitați pe mass media veți găsi tot felul de uh, sugestii cum să petreceți Valentine's Day și aproape toate au de-a face cu uh, mângâieri, cadouri, flori și mai ales cu sex și cu poziții sexuale. Nu citiți asemenea materiale, vă rog eu, nu citiți asemenea materiale pentru că nu vă prinde bine. Pur și simplu, voi sunteți într-o perioadă în care oricum este dificilă pentru voi și sentimentele și emoțiile și hormonii uh, fluctuează foarte mult și vă dau bătăi de cap. Nu vă trebuie ceva să vă atâțe, nu vă trebuie uh, gaz pe foc. Acum nu vă trebuie gaz pe foc. Aveți voi destulă pasiune între voi. Pentru binele vostru nu, uh, nu faceți lucruri care să vă complice situația. Este foarte greu. Este foarte greu pentru că cei mai mulți îndrăgostiți se afișează în public astăzi, se sărută, se mângâie, se pipăie și au sex, se laudă după aceea cu noaptea grozavă pe care au avut-o sau cu repriză sexuală extraordinară și ceilalți care n-au făcut așa pur și simplu salivează. Și este oarecum normal. În puține cazuri, să spunem, găsim oameni maturi care să zică, noi, eu n-am nevoie de așa ceva, eu, la mine nu se pune în problema. De regulă, când auzi cam cât de frumos au petrecut alții Valentine's Day sau noaptea sau ziua și așa, se întâmplă, se strânesc anumite pofte, îți dorești anumite lucruri. De aceea, într-o asemenea zi, cred că cel mai liniștitor pentru cuplul respectiv este să nu se întâlnească. Dar dacă totuși se întâlnesc, faceți cumva și despărțiți-vă înainte de a se complica lucrurile. Pentru că Iată, Scriptura ne îndeamnă să fugim de poftele tinereții și asta nu este deloc o glumă. Pur și simplu suntem în mare, mare pericol. O să revenim la capitolul acesta și după ce trecem pe la celălalt sector, celălalt persoanelor singure. Și sunt două categorii de persoane singure și vă voi referi doar la una din ele. Sunt persoane singure care sunt singure pentru că așa vor sau pentru că nu simt nevoia să fie într-o relație. Și aici situația nu este foarte complicată, decât că se uită la alții, se amuză, poate chiar, eu știu, ranchi noș și în vorba lor mai strecoară tot felul de apropouri, dar sunt și persoane care sunt singure, deși ar vrea să fie cu cineva. Și pe astfel, persoanele afectează foarte tare tot felul de promouri, tot felul de articole, tot felul de... Idei, tot felul de cupluri care se întâlnesc pe stradă, tot felul de prieteni care vorbesc despre cât de minunat este să fii îndrăgostit și să ai o relație cu cineva, e astfel de persoane în asemenea cadre suferă foarte mult. De aceea mă văd nevoit să fac câteva recomandări și în acest sector, în acest capitol, la această categorie de oameni. Prima dată aș îndrăzni să vă fac o recomandare celor care sunteți în anumite relații, fie că sunteți căsătoriți, fie că sunteți necăsătoriți, dar sunteți în anumite relații. Și o să vă recomand să nu fiți foarte, uh, nu știu, foarte publici în manifestările voastre, foarte exteriorizați în public, pentru că nu știți cine vă vede, nu știți ce este nimeni inima celor care vă văd, uh, nu știți uh, ce puteți să stârniți în, uh, în ceilalți. Uh, știu un băiat care vine la consiliere și... Spunea eu, câteodată ieșeam pe stradă de Valentine's Day, pentru că vedeam atâtea cupluri cum se căsătore, cum se sărută, cum se mângâie, cum se pipăie și aveam materiale pentru fanteziile mele. Și nu știi cui dai prădăjit de păcaturi. Este adevărat că nu poți fi responsabil, că nu ești responsabil pentru reacțiile celorlalți, dar scriptura spune că nu este ok să fii cel care duce oamenii în spirită trebuie să spunem vai de cel prin care vine păcatul. Trebuie, dacă sunteți îndrăgostiți și totuși vă permiteți anumite chestii, că sunteți căsătoriți. Sau poate vă permiteți lucruri care nu ar trebui să le permiteți, deși nu sunteți căsătoriți. Totuși căutați un cadru intim în care să vă manifestați aceste nu știu, exteriorizări ale sentimentelor voastre ca să nu-i afectați pe cei slabi în punctul acesta. Nu este, nu este în regulă să ne expunem public. În afară de, poate, mersul de mână, cred că alte chestii nu ar trebui să le facem în public, cel puțin într-asemenea perioadă. O altă, o altă situație este când ne adresăm celor care și-ar vrea, și-ar dori o relație și nu au o relație. Și aici sunt două categorii. Una care stă mai bine, stau destul de bine în picio pe picioarele lor și consideră că Asta e situația, deși își doresc, nu a venit momentul sau nu și-au găsit partenerul, partenera, oamenii ăștia stau, stau pe picioarele lor și nu le este extraordinar de greu. Adică greutatea pe care o au și eu, o înfruntă și își dau seama care este realitatea. Dar sunt și oameni care își doresc foarte, foarte mult să aibă relații și când văd pe alții că sunt în relație și când văd ce frumoase sunt relațiile altora și când văd cât de mult se iubesc și cât de mult se îmbrățișează și cât de mult se sărută, pur și simplu, își fac foarte, foarte mult rău. E bine, dragilor, nu, nu vă faceți rău singuri, singure. Pentru că, într-adevăr, dacă vă doriți un partener, o parteneră și nu aveți, este o situație delicată. Dar nu 14 februarie 2015 este data la care voi trebuia să aveți o parteneră sau un partener, ci data pe care Dumnezeu o hotărăște și nu trebuie ca să faceți la, ce, la fel ca ceilalți oameni. Da, este delicat, voi vă doriți, poate unii vă, do vă doriți de multă vreme să aveți o relație, însă vă sfătuiesc ca într-o asemenea zi mai degrabă să luați să citiți o carte bună decât să ieșiți pe stradă sau să ieșiți la, în diferite grupuri, excepție făcând faptul că celor care trebuie să lucreze sau să iasă efectiv, iată să a și într-o zi de sâmbătă și lucrul ăsta este benefic pentru că cei mai mulți sâmbătă nu lucrează. Dar um, un sfat prietenesc este să nu vă complicați situația, pentru că este foarte mare tentația să te duci și să vezi cupluri de îndrăgostiți ca să-ți alimentezi acea dorință internă, dar în același timp îți face foarte mult rău și te o asemenea scenă, o asemenea scenă. Mai degrabă stați în casă și citiți o carte bună, dar nu de dragoste. <laughs> nu de dragoste că altfel ce luăm pe mere dăm pe pere. Nu de dragoste, citiți o carte care vreți voi, nu știu lucrați la un proiect pe care l-aveți, scrieți-vă ceva, faceți-vă mâncare, nu știu, găsiți voi ce să faceți, dar vă recomand să nu puneți paie pe foc, să nu puneți gaz pe foc în, în dorințele dumneavoastre, pentru că nu este deloc înțelept. Practic, va trebui să plătiți un preț, prețul este foarte mare, veți fi dezamăgiți, veți fi... Tentați să vă compătimiți, că voi niciodată nu o să aveți, că voi vă doriți și de fapt nu aveți un prieten, o prietenă, și tot felul de astfel de scenarii. Mai mult este posibil să apară tot felul de invidii față de persoanele cunoscute care sunt în relații și care mai au, nu știu, și mai au libertatea să vă, vă arate cât de mult se iubesc. Așa că vă recomand să vă, nu să vă izolați, dar să vă îndreptați spre dumneavoastră într-o asemenea zi și să descoperiți că Dumnezeu așa îngădui lucrurile în viața dumneavoastră, dar lucrurile respective vor fi, la timpul potrivit, rezolvate și Dumnezeu va interveni la timpul potrivit în viața voastră cu un partener pe măsură, dumneavoastră. Așa că, iată, avem trei categorii la care ne-am referit și aceste trei categorii sunt persoanele deja căsătorite, unde să spunem că lucrurile stau... Cât de cât mai bine în privința pericolului care îi pândesc, pentru că atâta vreme cât o relație sexuală se desfășoară în cadrul căsătoriei, este un suport legal, dar cât de moral este, este un act sexual într-o asemenea zi ca urmare a pasiunilor stârnite de mass media și de cei care promovează o astfel de sărbătoare, rămâne să se pronunțe fiecare. A doua categorie este acea persoanelor care sunt îndrăgostite, sunt într-o relație și acolo pericolul este foarte, foarte, foarte mare ca într-o asemenea zi să se desfășoare, să-i rupă o serie de sentimente, emoții care să-i copleșească și chiar să ajungă la relații sexuale, ceea ce nu este îngăduit de scriptură. Și la treia categorie este a persoanelor care sunt singure și care uh, și-ar dori o relație și iartă persoane care pot să suferă mult din cauza că nu au uh, un prieten, o prietenă, un partener, un partener, un soț, o soție. Uh, trei categorii de oameni diferite, cu abordări diferite. Uh, mare atenție tuturor, de fapt, nu doar acestor trei categorii de oameni, mare atenție tuturor pentru că astfel de sărbători sunt menite să zdruncine familia sunt menite să atace instituția căsătoriei. Suntem uh, într-un secol în care uh, sexul pare a, fi, uh, pare a avea, nu știu, cea mai uh, importantă uh, cotă de piață. Este prezent în orice, peste tot, pretutindeni. Se pare că ne ghidăm, ne ghidăm după relațiile, ne, ne ghidăm după uh, aspectele sexuale. Foarte multe lucruri se desfășoară în capitolul ăsta. Pericolul este foarte mare pentru că ni se transmite imaginea că dacă n-am fi așa cum uh, se promovează astăzi sexul, uh, de fapt ar fi, am fi înapoiat și încuiați la minte. Dacă nu acceptăm... Uh, relațiile sexuale înainte de căsătorie, dacă nu acceptăm parteneri multipli, dacă nu acceptăm să schimbăm soțul și soția între noi, dacă nu acceptăm sexul în grup și așa mai departe, am fi înapoyați, am fi retarzi, am fi... N-am înțelege realitatea în care trăim și pur și simplu nu se merită să se discuta cu noi. În realitate, asta este un atac, un atac pe mai multe fronturi asupra familiei, pentru că diavolul știe că distrugând familia vor rezulta indivizi instabil emoțional, vor rezulta indivizi care nu vor fi siguri pe ei niciodată, nu vor avea siguranță pe ei niciodată și distrugând familia, generațiile viitoare vor fi mult mai ușor de controlat și mult mai ușor de îndobitocit și de înrobit. De aceea, a, a, a, privirea noastră acum, într-o asemenea, într asemenea sărbătoare, nu ar trebui să fie focalizată doar pe prezent, pe pericolele care există în prezent, ci asupra întregului atac care se desfășoară asupra familiei. Iată că serbează o zi a îndrăgostiților și persoanele homosexuale. Uh, serbează o zi a și uh, se serbează o zi a îndrăgostiților și permițându i celuilalt să se ducă, uh, partenerului să se ducă cu altcineva să aibă sex decât cu soțul sau cu soția. Ei, uh, chestiile astea nu, nu pot să corespundă cu dragostea scripturală și de fapt sunt un mare pericol la adresa celor care vor să își protejeze și să aibă o familie sănătoasă. De aceea trebuie să avem foarte mare atenție și foarte mare grijă ce se întâmplă astăzi. Poate vi se pare că sunt extremist, dar vă recomand că astăzi să nu deschideți televizorul. Și vă recomand că astăzi să nu citiți niciun articol privitor la îndrăgostiți, decât dacă știți că sursa respectivă este credibilă. Eu știu anumite site-uri creștine, anumite bloguri creștine în care totuși se scrie echilibrat despre asemenea zi. În rest, cred că ar fi pentru binele nostru ar fi să nu deschidem astfel de materiale, să nu citim, pentru că, dragii mei, fac foarte mult rău. Sunt atâtea sugestii și firea noastră poftește atât de ușor cine, cine este cel care nu și-ar dori să aibă parte de, de, nu știu, de o soție îmbrăcată în lenjerie intimă, frumoasă și să dea bine. Ei, când îți prezintă mass media o astfel, o astfel de imagine, o astfel de, uh, uh, nu știu, de variantă, pur și simplu zici, da, ok, eu, eu zind întregostiturilor ăștia zăpăciți rău de tot. Dar odată ce ai văzut o astfel de imagine transmise și ai citit despre astfel de variantă, pur și simplu în mintea ta nu mai rămân lucrurile la fel. Undeva, undeva, în străfundul ființei tale tot îți dorești măcar un pic acel lucru să se întâmple. Nu este rău dacă se întâmplă, dar ideea este că uh, nu putem să ne călăuzim viața, nu, este, nu putem să ne să ne forțăm partenerul sau partenera să se comporte conform uh, ceea ce, aceea ce mas media prom promovează și propagă. Dacă soțul și soția se înțeleg la capitolul acesta și comunică și știu dorințele și așa mai departe, este perfect. Dar în cele mai multe relații nu se întâmplă așa. Și în cele mai multe relații există probleme în, la capitolul comunicare și soțul nu comunică soției sale, ci doar se așteaptă ca ea să facă. Soția nu comunică soțului său, ci doar se așteaptă să facă. Sau în cel mai fericit caz, uh, fac tot felul de apropouri. Asta nu înseamnă că au rezolvat problema, nu înseamnă că celălalt cunoaște dorințele pe care le are partenerul. De aceea, Valentine's Day devine o zi foarte problematică și foarte instabilă. Și vă recomand să aveți mare grijă, indiferent că sunteți cuplu căsătorit, soț și soție, indiferent că sunteți un cuplu de îndrăgostiți în care nu sunteți căsătoriți, acolo pericolul este foarte mare, și chiar dacă sunteți persoane singure. Mare atenție la ce vă uitați, cu ce vă alimentați, mare atenție ce se naște în, în inima voastră, ce dorințe se nasc, ce dorințe se aprind. Pentru că este foarte ușor să cazi în sectorul acesta a sexualității și să Satan știe lucrul acesta și de asta ne și ispitește atât de mult. Ideea este, vom uh, face ceea ce ne spune Scriptura și adică fugi de poftele tinereții sau ne vom duce să vedem cam cum miroase sărbătoarea asta, cam ce formă are, ce gust are, ce culoare are. Să ne uităm să o studiem mai îndeaproape. Uh, da, este o variantă și asta, să o studiați mai aproape. Dar... Uh, Cred eu că nu se merită plătit prețul. Cred că sentimentele și poftele stârnite sunt atât de mari și atât de periculos de stăpânit încât, nu știu dacă se merită efortul uh, psihic și efortul de timp investit ca să cercetăm să vedem asemenea lucruri. Dumnezeu să păzească fiecare om, fiecare este partea unei relații de căsătorie, fiecare este partea unei relații care merge spre căsătorie, fie că este singur și nu are o relație, să ne binecuvinteze pe toți cu o gândire înțeleaptă, cu o gândire scripturală în privința aceasta și mai ales să ne dea înțelepciunea aceea să ne ferim de lucrurile care ne fac rău, să ne ferim de lucrurile care ar putea aduce bătălii inutile în viața noastră și tot felul de eforturi inutile. Pentru că, iată, din neînțelepciunea pe care o avem, ne aruncăm uh, spre asemenea lucruri, să le vedem, să le studiem, uh, ajungem să salivăm între ghilimele gândindu-ne la alții, bă, cum, cum reușesc alții să facă asta? Cum reușesc alții să se iubească atât de mult? Cum reușește uh, nevasta altuia să fie atât de creativă și atât de frumoasă și de seducătoare și a mea nu reușește? Cum reușește bă bărbatul alteia să-i aducă flori, să facă o cină romantică și așa mai departe și bărbatul meu nu reușește? Cum reușește tipa aia să... Uh, să îndrăgostească băieții de ea și eu nu reușesc. Cum reușește băiatul ăla să fie în centrul atenției și să cucerească fetele și eu nu reușesc. Și tot felul de bătălii care nu le putem ignora. Adică nu putem să spunem că dacă suntem copiii lui Dumnezeu și am făcut legământ cu el, noi nu avem parte de bătăliile astea. Oh, oh ba da, și uh, poate, nu poate. Sigur, bătălia noastră este imens mai mare pentru că nu are finalitate. Adică ceilalți își doresc și s-ar putea într-un final să reușească să facă uh, ceea ce își doresc. Dar. Uh, și la ei mai este un aspect, nu, nu prea contează mijloacele prin care uh, se întâmplă lucrul acesta. Dar la noi lucrurile stau diferit. Nu suntem chemați să trăim în sfințenie. Dacă ne permitem să ne uităm și pur și simplu să aprindem noi tot felul de pofte și de pasiuni care nu au nicio finalitate, este ca și cum am băgat pe foc uh, sub un cazan care nu are, uh, nu are nicio supapă. Cazanul ăla, până la urmă, va exploda. Nu-ți nu, nu permiți să faci un asemenea lucru. Nu-ți permiți pentru că trebuie să ai un minim respect față de tine, față de tine ca om, față de tine ca femeie, ca fată, ca băiat. Lucrurile astea uh, sunt foarte periculoase pentru relație, inclusiv pentru relațiile de căsătorie. Pentru că, iată, se transmite imaginea unor iubiri idealizate. Uh, astăzi, toate site-urile de cadouri te vor îndemna să cumperi tot felul de chestii. Dacă vă uitați pe site-urile de vânzări online, veți vedea că toate au inimiare pe ele. Sau aproape toate. N-aș îndrăzni să generalizez. Și am am magazin online și nu are nimic inimiare astăzi pe el. Toate magazinele au inimioare Tot felul de lenjeriile Lenjeriile intime sunt la modă Și sunt acolo niște modele îmbrăcate Și le stă super bine în acele lenjerii Și stai și te gândești Uitându-te la o astfel de reclamă Ce bine i-a sta și soției mele Dar ea nu vrea să poarte Ce bine ce i-a bine sta și soțului meu Dar el e, nu, e încuiat la minte Nu, nu poate să înțeleagă ei, chestiile astea nu, nu ne ajută cu nimic, pur și simplu ne încurcă, ne încurcă, ne fac să ne dorim anumite lucruri și uh, acele dorințe rămân nefinalizate. Așa că Recomandarea mea finală, indiferent de categorie în care faceți parte, este ca astăzi dacă se poate mai degrabă să vă îndeletniciți cu cititul unei cărți bune, cititul din scriptură, să vă îndeletniciți cu diferite treburi prin casă, să nu deschideți televizorul și nici calculatorul și să puteți în felul ăsta să trăiți o zi liniștită. Pentru că este o zi a asalturilor, o zi a... a, a, a, a, a o zi în care tot felul de pofte vin spre noi și ne ațâță. De ce să ne expunem? Haideți să ne ferim de asemenea bătălii care nu suntem obligați să le dăm. Când ești obligat să dai o bătălie, o dai. Dar de ce să intri într-o bătălie în care nu ai nicio finalitate și nu poți, nu poți să, să prevezi finalul? Sunt chestii inutile. De aceea vă doresc să descoperiți iubirea adevărată. Dacă sunteți din cei care doriți o relație, Dumnezeu să vă binecuvinteze cu un om care să vă iubească și să vă prețuiască. Nu disperați, va veni și în momentul respectiv. Dacă sunteți în relații de prietenie, păziți-vă curați și mintea și trupul. Este foarte, foarte important ca să puteți să aveți fericire în viața de căsnicie. Dacă sunteți în relație de căsnicie, comunicați cât de bine puteți. Spuneți-i celuilalt dorințele, dar nu i le spuneți ca o obligație. Spuneți-i dorințele ca el să știe, dar în același timp să aibă libertatea să aleagă dacă vă pot veni în întâmpinarea dorințelor voastre sau nu. Până un alta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați, pentru a iubi corect, pentru a iubi deplin. este nevoie să fim conectați în Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Doar cei care sunt conectați în Dumnezeu pot să iubească cu o dragoste adevărată. La revedere!